و بید اللہ ابن محسن الانصاری الخطومی رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی و رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لذی من اسبہ منکم چاچ سبا قدتا سن آمنا او دے پا امن ومان دے فی سربی ذ خپل جان په لهاسرا سیر نفس تا وي او با دي علماوي في سير اَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ سَبَأَ كُو اَ دَ پَ اَمَن دِ دَ نَفْس او دَ اَهْل او دَ مَال بَارَکِي معافن فِي جَسَدِهِ اَ و دَ بَدَن مَ رُغَ رَمَ ډَ عِنْدَهُ كُوتُ يَوْمِهِ اَ و دا رزی دا رزی خوراک د دغه ورزمشتہ د دغه رازې خوارہ کومور سره شتا فک انما نو گویا کتب و هیزت له دنیا ورکړې شو د ته دنیا به حذافی ریها ټولاب ثبوي تمامه دنیا د ته ورکړې شو حيي حيزت فكعنما حيزت ایک انما نماز جمعت لہ دنیا بہ اکملہا سبب و ټوله دنیا مکمل دل جمع کړي شو ساری ساري را پاسي دی بدن باندې روغی متازنی تمامه لې بیماری ته نه مرادہ هر وخت سړي سره اجت موس کو لے شیخ پل تلاوت کو لے شیخ پل خوراکا اس کا گو گرزی دے شیدارو غرمت سے حت تے بیمارہ پاسې جا پاسی دے نشی آ وڑو لیو بولو تبل بوزی آ پارس کے بلتا محتاج دے را پاسی دیتا رو غرمت دی بچی دی رو غرمت دی مال دی رو غرمت دے ادنن رزی خوراکم کور کشتا نذا طول الدنيا تا تا مکمل راج مشو دا رواح چرمی جی وقاله حدیث حسن امام نوح رحم الله و اسر به ب کس سین نفسی النفس بارکی رو و قیل قومه نخل قومه اهل عيال بارکی وان عبد ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي لي قدف لها من اسلم کامیاب كاميا بغسوق اسلم جي اسلام راړو وکانه ریزقو کفاافن او ریز کې سر په سر دی نه ډیر دی نه کم دی نه ډیر دی چې دیپې د مالدارې فتنې ورته مخه مخشي نه کم دی چې د فقیې فتننی ورته مخه مخشي وکن نه الله ب او الله اگر زول دے دے راضی په هغه څه چې د تی الله اگر زول دے دے راضی او خوشاله دما په هغه آتا هو چې ور کړی د ته درج کې کفاف نا رواه مسلم الرحم الله وعن بی محمد فضوال ابن عبید الانصاری رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقون داوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائل توبہ خوشالی او مبارکی دا اخکو لجوند لبندہ وچاد پارہو دیے لیل اسلام چد ته د اسلام طرف له ہدایت کړې شوی نه وکانه ایشو کفافا او د ژوند د په قدر ضرورت نه کم نه زیات وکانه او د تجللا سور کړې ده پدې راظیم نه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لو ګره او نارینت نارینه اسلام طرف لا ہدایت کړه مسلمان دې مسلمانان د خپل او عقاید او اعمالو خبردا سر پسر ژوند دې نه کم دې نه ډېر دې ادھے اللہ پا دی جونبان رازیم گرزو لے نو پیغمبر وی توبا ده ده سخکو لے جوندے سخکو لے ده مزو جوندے دے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما دے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نروائیت کانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای بیت الیالی سپی وتی پی المتتابعا او د هغه خیټه مبارک اب خالی و اهلو هو دعی بال بجبم طولش پیلو گی تیرونی لائی جی دون عشاءن نبی مندو دشپی او دماخا امازی گر خوراک و کان اکثر خبزی هم و اکثر روطای دوی خبز الشعیر روطای ده شو. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وان فضل ابن عبيد بن رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا صلى بالناس مزبقول خل كل امامتي و ورقوله صحابه الكرام رضي الله تعالى عن مجمعين تا يخر رجال من قامتهم روع غرز دل سسړي د ولاړ نه په مسکه من الخسواس وتي د وجد لغنا دور شخص تلغا بوا چرارتا بشل روع غرز دل وهم اصحاب الصفه ادا صاحب الصفو طالبان حتی یقوللو لاراابو بانډ چیان کو به راغلی مست به هاله مجانین یاره دا کسان خو لیونوي ه به پیدلی وو ګمان کوړو او حقیقې حال نه خبر نو ف اصلله رسول الله صله الله عليه عليهعا صللهته الله حبيب چې به موضو کو نو دا ذا ذمر مبارک اشخاص ان صرف اليهم سید العالمین بدوی تلاړو او د تسلی او د زړه د سکون او دارام خبرې وکولی فقالو به فرمایل لو تعلمون ک تعصب و دې مالکم عند الله تعالی اغه چتا شو د پار دد الله سرا احببتم نخامخا تاسب من الارلوے ان تزدادو فاقتا و حاجتا چنور مملگا و حاجت سواشی رواه الترمینی وقال حدیث صحیح الخصاصت الفاقت لگتوی والجوع الشدید و سخت لگتوی وعن ابی کریم علم اقداد معدي معدی کرب الله اللہ تعالی انہو قال سمیت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم یقول و ایماری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ چھ ما ملا آدمی ندھ ڈکڑے او بنی آدم شرر ناکار منبتن دخیٹ نام ایو ای دا لوگی نا سوک مر نده آو دا موڑو آلی نا تول خلق مری سمر بیماری داد دیر خوراکنو دا وجه ندی بے حس ابن آدم کافی دی بنی آدم تا او کولات سنوڑی یو قمنا سلبہو چی دا نوڑی را نیغ کی ملاد دا بس یو سو نوڑی چی ملا پی نیغ کی دے پی بادتو بندگی کولشی فا انکان لا محالتا کخام خاد دے تنعن پا خوراک کے او خیټه د کيفه څول سن د نو درې مې س د خیټې د توام د پارې وصل سن ل او درې مدس کاغ د پارا وصل سن ل نفسي او درې مد ساغستو د پارا و او سرائیو نه تپوس کڑیو مد داؤ اللذی لا دواء له سد بیماری آغا چی داغی دا د دا سر دوائی نوی ناغویت خالو توام یا لطوام خیٹا لادا کرده پاس دی پینور وروا دا دادا سی بیماری دا چی دا دی دوائی نشتا ويدا غ بیماری دا افنل بریه مخلوق تول فنا کو او درنده غانی تول په صحرا کې او وجل وی پر هیڅ وی درمیان روی په ژوند کې الله وی کول و اشرب ولا تسرف تول تبر جم کو خریس کای غ سراف کوي رواه الترمذي وقال حديث حسن اوكلات اي لقمن يوصون لى ونبي ما ما يا ابن سالب ترن سواري الحارسي رضي الله عنه قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا ذکر کړیو امر <سلام> غورو رسول الله صلی الله علیه وسلم او رضى الله دا حبيب سره دنیا رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم اور ته تسمعون آیات شو اورینا الا تسمعون آیات شو اورینا ان البذات من الايمان ان البذاظه من الايمان <وزنسان> ساده ولديمان نه ساده ولديمان نه يني اتقحل ويتقحل ستوي صح جوان توي اډيري مځي چرشي پري خدن توي رواه بو داود اول بذاظه رساست اسې خوار غنته هي اتوي خپل خدل د فخر د لباس واي خلکو پجامو په فخر کولن د الله حبيب وي چې دا پر خپل د فخر د جابودي ایمان نه ده او تقهل فهو الرجل اليابس الجلد دا غسړی ته وای چې دا اوچ سر بنوي بن من خشونت العيش د وجد سخوالي د ژوند وترک طرفه او ډیر نعمتونه مضی چرچی پری اخیری وان ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويليغلي وم رسول الله صل الله عليه وسلم وامر علينا ابو عبيده رضي الله عنه امم بني امير جورك و ابو عبيده ابن جراح رضي الله عنه نتلقى ايره ايره لقريش مغملا وید قافلید قریشو شرم وزوذن جراب من تمرن او تو خیر اخلو مو ته او ګوډه دخ جورو لم یجد لنا غیره مونږ د پاره د الله پیغمبر نور سن مونږ د لیدایو شیداسته سو تو خدا وكان ابو عبيده نو ابو بدر رضي الله نو يعطينا تمره تمره روزانه و بمله او یو کجور را کولا ور دنا دور ته زمونه دنا شکرای دور ده هر سره و انستا سنستا و یو یو کجوره د دنیا ګټ ګټ ته اسلام رسوله اان کې د سومره تړه او غټ غټ مضبوط بهدننو فقيله ویل شلو کې ف کوونتون تتسونه به سررنګې وي تاسو تاسو به سکول ددي که جوورې سره قال نه مه ويمونږ به داسې چې خلکې م سټې کما یمسس سبیو لك ستل چ ماشم کای ولکه و مدا سیوال روانا ثم نشرب علیها یمو مشکلی پدی بانی منل ماء دوبونا فتكینا یومنا الیلل نو دا بکا فشم تداغرز زمودش پی پوری بس ټول ورځ پدی غلول غلول تیراشوا اګور پدی په جات کولو پهې سفرې کولی وکو نهناې مونږه چېحل به موبی عیسې ناپام ساګانو ال خبت پاې د وو نو پاې بر غورزیدي او چې به نبللوبل مع بیا به موښشې کې د پاړې په وبوکې. فناكله نو خړبمو اوز د یو وخت ډوډۍ بل وخت نخریوي غرزې نو کله عددي صاحب کوي ها یو وخت په هکوي سړی نو خرو ناغه غرزې ابل وخت لبل په خکې علان کې په پانی په وګ خوشتي کناوه مخړه قال فرمای صحابيون تلقنا على ساحل البحر ثليو من په کنارې د سمندر فارو فی لنا را پورته کډې شو موږ د فارا لا ساحل البحر په کنارې د سمندر کہے اتلک فی بالزخم پشان دیو ډیری غټی زیو غټ دی رای غنتی شی مونتره سرغن شو اګور دی حدیث تاسو شوکای پیغمبر لګری امیر ورت یو یو کجورا ورکای لکه د ماشوم به سټلا او به دونو پاڼه خور یو دنیا فتح کا. نن زمون خېټه ډکی دي دی، مالون ډېر دي دی، او فیلېسټین دې کافر او پلاسو کې ده په دې خبره باندې پدې مړه خېټه وسکه اپدې دوم رجا مو څور لوبنګ لوبسکه ويا رب کن دي ا سمره پکې خوراک ضایع کیږي اغه چپانې خوړې غیرت اسلامی دورو چ کفارو شعائر د اسلام قبضه کول نشول بسومت دعوت ال الله جهاد ترخنه نو حدیث کراغ دي کله چې امت ترک د جهاد کی الله به په ذلت مسلط کی فاتیناہو نموار تراغلیو فیداہی دابتن دا یومیو تدعال عمبر چیغیت عمبر ویلکی نابو بید رضی اللہ عنوی میتتن داخوی مرہ غرزولے ثم قال بیوی لانا بل نحنو رسول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منگا استازیو دا پیغمبر دا اللہ وفی سبیل اللہ دا اللہ لارکیو وقا د وریرتون او تاسو محاجه کړي شوئ د لګې نمې فونهخورئ په کملی شهررن نو مونږ دیره شو پهدي معیبان و میاش نهنو ثلاثلاو او مونږ درې سو کسانو حتى سمننا سم ساار ب شو والله قدر رتوناو ب چې مونږه بډه من وقب ینې داغ سراخ دستګې د دنا بل خلالال مټونه دو دوغل کی تو پهستګې ډوغل کې دومره تنو چې مټونه مې ډک کله د تیل ډر کې متی شو دی ونقته من ا دین ابو ټوکړي جدا د غي عمر د یو غوي بر ټوکړه او کا قدر د غي ولا کذ اخذ بننا ابو او راغستی زمونه ابو عبید الله رضی الله عنه 13 رجلا کسان یو د یار لس کسان ته وې راشي فاقعدهم نكيرو دی وغيفي په غل دسترګې د دیار ل کسان په ک کی ککارې دل نه رااخستې وه عله عننی یو پختې ب اضله د دا پښو داغ نه فقامانو داسې پهځم کې درروله پخت سه حاله مبیرین او ب کېجاوتړلی و معنا چې مونږ سره او فمره منته ن لاند د وخت شو پښې سره نه لږې ته زهوت نه من لمیمونګځان سره راړی ودهدي د وښ نه وشاقاچ غښهوه چوچ کې پهور فلم ماقد مدینا کله چې رالومونږ مدیې منورې ته. اتھے رسول الله صلی الله علیه و سلم راغیو موږ رسول الله صلی الله علیه و سلم تفا ذکرنا ذلک دا خبر مور ذکر کړیو ا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الله حبیب له و رزقن دا خرجکو اخراج الله لكم الله تاسو له سمندر نه راځته په هل ماکم من لحمی شئون تاوسر الشداقه دوخنس شي فتوت ایمونا چمتم تتوا مراکاي فارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مغدا الله رسول تد دين ليغليوا فاكله نغاي خلد لروه مسلمن والقلالجرار متونو توويول ف در ب کسر الفا اوفتداال ال القټکووي او رحل البیر بهتحفيف الخ اجارال عليهلی هر رح لپه کې جاوتړله والشااعق بش المجم والقاافلحم الله ی غداخللووي قووعلي قد قد ده چې کټ شي چې او چکړی شي والله اعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين